лояльність до влади у тих, хто мав її охороняти, поступово зникала. Впевненість у тих, які хотіли її змінити, навпаки, зростала. Правда, яку намагалися поховати в землі, проросла з неї і через десятиліття зруйнувала імперію, збудовану на брехні і терорі. Радянський бліцкриг 1939 року. Після появи книги Віктора Суворова «Криголам» наприкінці 1980-х досі не вщукають дискусії щодо того, чи готував Сталін напад на Німеччину у 1941 році. За цей час накопичилося чимало аргументів за і проти цієї версії, але суперечка залишається не вирішеною, передусім через брак документів. Натомість маємо велику кількість документів стосовно іншого радянського наступу на Захід, який відбувся двома роками раніше, у 1939-му. Внаслідок цих дій до СРСР були приєднані західноукраїнські та західнобілоруські терени. До цього наступу Радянське керівництво, безперечно, готувалося, здійснювало підготовчі заходи ідейно-пропагандистського характеру через рекламу визволення єдинокровних братів-українців та білорусів та безпосереднього практичного розгортання військових з'єднань, підготовка НКВД до репресій проти осіб, які могли становити загрозу новій владі. Попри це, Документи свідчать, операція, яка розпочалася 17 вересня 1939 року, була не підготовлена. І хоча поляки фактично не чинили спротиву, Червона армія просувалася на Захід дуже повільно, борючись насамперед проти власної неорганізованості та неюж спровокованого хаосу. Першим великим містом, до якого підійшла доблесна армія-визволителька в Лапках, був Тернопіль. Радянські солдати з'явилися тут тільки ввечері 17 вересня, проїхавши від колишнього радянсько-польського кордону лише 46 кілометрів. Повільна швидкість пересування була зумовлена безладом на дорогах. Дорога забита частинами війська повідомляв у Москву нарком внутрішніх справ УРСР Іван Сіров. Часто створювалися пробки, що надовго затримували рух. До кінця наступного дня оперативна група НКВД встигла захопити найважливіші урядові приміщення в місті. Почала збирати зброю та розбиратися з кількома тисячами заарештованих. Тим часом червоноармійці, захопившись ролью визволителів, у першу чергу розбили місцеві тюрми і звільнили в'язнів, чим додали роботи НКВДстам, які змушені були наново їх виловлювати. На кінець 18 вересня чекісти звітували, що частину колишніх в'язнів зокрема кримінальних, вдалося затримати і повернути назад». Очевидно, інша частина кримінальних залишилася на волі і посилювала безлад. Головним завданням НКВД було сприяти закріпленню радянської влади та забезпечити швидкий перехід армії через місто далі на захід, до Львова. А це було дуже непросто. Армійського командування в місті немає, жалілися чекісти. Тому спостерігається безлад. Частини не знають, де розміщені їхні штаби. Призначений комендантом міста майор Вервицький не має у своєму розпорядженні жодної особи. Тому питанням охорони і конвоювання полонених доводиться займатися нам. Хоча це справа армії, зокрема, коменданта гарнізону». Кінець цитати. Брак зв'язку та загальної координації призвів до того, що впершу ж ніч дві роти прикордонників, які прийшли в Тернопіль, потрапили під обстріл вояків Червоної армії. У результаті двоє були поранені. За ніч, читаємо у звіті, стрілянина відновлювалася декілька разів, причому Перший спалах тривав близько години. Наступного дня, 19 вересня, армія врешті залишила місто, але сюди досі не підтяглися представники нової влади. Партійно-радянський актив ще не прибув, повідомляли чекісти. «Газета не випускається, агітація не ведеться, а нам ніколи цим займатися». Кінець цитати. Чекістам справді було ніколи займатися пропагандою, адже вони мали провести термінову чистку суспільно небезпечних елементів у лапках та звербувати агентуру для закріплення у терені. Невдовзі вони доповідали про успіхи, лише у Тернополі почали роботу 32 агенти та 141 інформатор. Однак уже через півтора місяця керівництво НКВД змушене було визнати, що агентурно інформаційна мережа, як правило, вербувалося з випадкових неперевірених елементів. Тим часом радянський Бліцкрих 22 вересня 1939 року, подолавши трохи більше 150 кілометрів за п'ять днів,